Показва, че е много древна история. Тук. То се дичи по набреждането у страна. И тук е на страна имало... Ага. Да. Обаче, я виждате има миди. Стояла е на повърхността дълго време. Ракушки. На дъното Да. У -у -у. На а, дъното търко? е стояла. А от къде излезе? Там. също Пак на същото място. Тези по всяка вероятно са бронзва епоха. Ето това е интересно, което ти казах, като запчато коливо, което има, даже си помисля, че са написали годината Майтап, справявам ли? Сма някакви, като шарки. На страхотни фрагменти. Това го намерих най-накрая посока по море. Това голяма пауза и тогава почнаха да изкачат. Но такава украсима и през калкулита. Това е интересна шарка също. Това е по рано доста по рано Това е ранен бронз. А това не знам, може и това да е халпулит. Една силна буря събуди мощни вълни, а те извадиха от дъното останки от отдавна потънали светове. Знаци по пясъка, че е време, тази история да бъде намерена и поредната загадка от миналото да бъде решена. Какво се е случило с хората, стигнали най-високото развитие в света за времето си? Или къде са обществата обитавали земите ни през мистериозните тъмни векове? Под повърхността на Черно море лежи история, която рядко виждаме, но тя си е там. Кораби, пристанища, стари пристанища, следи от цивилизации. Подводната археология е едно от най-слабо познатите области, но много вълнуващо поле на българското културно наследство. За него разказва този нов документален филм, трейлер, от който чухме преди секунди, който можем да гледаме утре вечер в рубриката «В кадър» на канал едно на Българската национална телевизия. С, с това казвам добър ден на журналистката и авторката на филма Мария Чернова. А, здравейте, много ми е драго да представя а, следващия си филм. А, тук самата. Търсане има... на потънали светове, нали? Ще не имала удоволствието да, да говоря и за други филми, но този носи изключителен а, заряд. А, едно, че а, така за нас, а, като екип, а, аз и Андреева, беше голямо предизвикателство и гордост, защото а, а, за да работиме така като хората, на нас ни се наложи да се усъвършенстваме, да придобиеме нови умения, като гмуркане и снимане под вода. Само не сме направили още интервю под вода, но предстои. Това е Работи се по въпроса, както се казва. Да. Мария, а, нека да започнем оттам, защо точно за подводна археология тема, която остава извън публичния фокус, а, заради много другата археология в а, по българските земи, може би? Подводната археология може би защото е малко по-трудно достъпна. А, защо подводна археология? Ами от години а, се занимавам с археология. И въпросът беше кога най после Ще, ще се потопиш в се води. Да. да. А, така че това е някакъв естествен еволюционен мой а, ход. А, като специализираш в едната част, неминуемо опираме и до по подводната археология. А, в, а, до... А, така, резултатите и изследванията на подводната археология на, опират много други проучвания на нашето минало. Те са естествено продължение. В случая, тъй като започна началото го чухте, става дума за едно селище, което е обитавано преди близо 6000 години. Найден е на линия, ще ме поправи, ако се наложи, но това са селища, които по това време са били на повърхността, но сега те са под нивото, тъй като... Под водата. Под, водата, под водата, тъй като нивото на морето се е покачвало, И ако ние искаме да разберем един цял свят, една цяла епоха, неминуемо трябва да се гмурнем там. Ако, ако трябва с така чисто журналистически подход да кажеш какво от тази история в, в филма ти, в най-голяма степен променя представата ни за българска история, какво е то? Ох, а, чисто журналистически искаш да кажеш кратко, а аз кратко ще ми е малко трудно, защото съм... А, чак подход не, но много допълващи а, а, големи парчета от картината а, дава подводната археология. А, освен тези светове, които а, в общи линии на сушата малко по-трудно или а, не са така пълноценно проучвани, а, имаме много друга история от кробоплаването, uh -huh. а, която, която е непозната. Само да кажа, че в а, филма а, имаме историята на а, по-скоро откритието би го нарекла сензационно, защото а, е, е, при сканиране на дъното археолозите намериха сега, това лято, а, останките на един парно-колесен кораб от началото на индустриалната а, а, революция на 300 метра пред а, харманите. Под носа на всички. А, и за този период, никой не знае какъв е този кораб. Въобще за този период, той горе-долу от а, периода на Кримската война, а, какво е било корабоплаването? Там е много а, така бяла а, непълна част не се знае почти нищо и сега тя се а, попълва, написва се, дописва се а, и не само за, за този период. Има на, на Кирик, не на Кирик, съжалявам, в Китен а, се изследват а, и се копаят вече втори кораб се копаят два кораба, иначе се поручват от османския период. А, те също дават много важни сведения за а, корабоплаването а, а, през този период. А, така че чак промяна в а, така представите ни не, но много важни парчета от а, цялостната картина. Парчета, които са останали под вода, а сега благодарение на Центъра за подводна археология, на практика изплуват на повърхността. А, аз се надявам да имаме връзка с а, доктор Найден Прахов, който е директор на Центъра за подводна археология. Здравейте, чуваме ли се? Да, здравейте, чуваме се. А, продължаваме разговора с вас. Мария е в студиото, ще я помоля да си сложи слушалките, за да участва и тя в този наш разговор. А, ние знаем, че в водите край Сузопол има стара история. На практика колко стара? Можем ли да кажем, че това е история по-стара от древноегипетската цивилизация, която е добре позната, Месопотамия? Изобщо къде ни отвеждат вашите проучвания, доктор Прахов? Да, спокойно може да го кажем, не само за а, с района Созопол, но за цялото крайбрежие, под вода. Откриваме прайстористски селища от два периода, от късно халколитната епоха, Пето хилядолетие преди Христа и от ранно бронзовата епоха, и от бронзовата епоха, трето хилядолетие преди Христа. Така че това са селища, които предхождат известните ни от Близки изток, от Египет цивилизации с няколко хилядолетия. Това са обекти много добре запазени, изключително богати, които превръщат още тази част на Балканския полуостров в едно от средищата на най-развитите култури по това време, въобще в, в района на, на Евразия и въобще на Черноморския регион. Доктор Длю... Прахов, това обяснява и международното признание. Центъра за подводна археология в Сузопол, доколкото знам, вече е институт по тегидата на ЮНЕСКО. Така ли е? Да, така е. Бяха подписани договори между България и ЮНЕСКО и между Центъра за подводна археология и ЮНЕСКО. Предстои това да бъде прието като решение на Министерски съвет и да бъде ратифицирано от Народното събояние, за да стане това действителен факт. Но сме вече на края на много дълъг процес. Също е много дълъг, няколко годишен процес, в който участваха много участници от Министерство на културата, Министерство на външните работи, много са които константно съдействаха и натискаха, главаха усилия това да се случи и в крайна сметка, след няколко годишни усилия, вече сме на края на този процес. Ами да, всъщност една, как да кажа, желана и безпроблемна ратификация, каквато би трябвало да има. Това като така лек коментари към други казуси с ратификация. Контекст, които са да, в, от друго естество. Но наистина нещо абсолютно безспорно. Центъра за подводна археология в Созопол, който трябва да има а, това а, международно признание, защото той е признат от ЮНЕСКО като изключително важно научно място. А, сега, същевременно, ние знаем, че буквално в а, последния месец със държавно решение на Министерски съвет ключова част от а, остров а, Свети Кирик и Юлита а, е прехвърлена от Министерство на културата доколкото разбирам към пристанища пристанищна инфраструктура към Министерството на транспорта а, Как вие учените гледате на този ход? Да, така е. Преди няколко дни беше решение на Министерски съвет, беше взето такова решение. Частовото да се прехвърли за стопанисване и за ползване от държавно предприятие пристанищна пристанище на инфраструктура. Ние знаехме за това нещо и го очаквахме, съгласувахме го, защото Министерство на културата няма средство да се погризи и ресурси за, за това пристанище. А, така е. Въпросът е, че а, това, което научихме в последствие от новини и въобще от катастрофа, е, че всъщност се прехвърля на почти половината част на острова, което за нас беше неочаквано, не беше съгласувано с нас и което е малко тревожно, защото има а, план, програма, заради което този остров е даден на Министерство на културата, там да бъде създаден център за изкуства, култура, където бъде представен а, въобще за черноморските цивилизации и всъщност всичко, което се случва, ноства, би трябвало преди всичко да е съобразено с този проект, а това нещо не знам дали е направено, поне не с наше знания. Ние сме един от участниците във, въобще в целият този процес в формирането на идея. имам преди Център за подобна археология. Като и това нещо, доколкото аз знам, не се е случило или поне не се е случило с наше знание, с наше участие, това парцелиране на, на, на този а, голям имот. Парцелиране, в смисъл част от а, острова се превръща в а, собственост на Министерство на транспорта. Правилно ли Ви разбирам? Да. да. 35-45 а... оставят на Министерство на културата. поради опаднала необходимост Доколкото разбирам, всъщност Министерството на културата в лицето на Центра за подводна археология има необходимост от пристанище, защото няма няколко поветелни съда. Това не знам как е регулирано нали, между двете министерства. М -м -м. М -м -м. Но, това но, това са Това и да, да. да се прави, би трябвало да се тръгне от... Нали, от а, в, а, от съществуващата концепция за този остров като а, център за изкуства и култура. И всяко нещо трябва е да е съобразено и да е подчинено именно на тази а, основна а, цел, този основен проект, който всички министри до сега са заявявали, че е от първостепенна важност и че а, биха искали той да се осъществи. Но до сега никой не намери а, ресурси, възможности. Да това нещо да бъде направено и да се почне работа в тази насока. Не че са нямали желание министрите. И затова, всъщност, този проект е отлаган, отлаган с години, през които инфраструктурата на острова, сгради и пътища се, включително и пристанището, се разрушават. Което е факт. Тоест, да, казвате, трябва в крайна сметка да се следва стратегическата визия за този а, остров. А пък а, това решение буди в вас безпокойство, ако ви разбирам правилно. Аз обаче от филма на Мария останах а, и с още един въпрос, който ми е интересно да задам и към двама ви. Видях, че всъщност в непосредствена близост и до Сузопол, а вероятно и около острова, който също е в непосредствена близост до Созопол. А, може, може да се говори и да се търси, как да кажа, едно... А древно пристанище под вода. А, до каква степен а, дейност, пристанищна дейност, разширяване на пристанище и други подобни а, инфраструктурни а, строителни а, идеи от бъдещето могат да влязат в пряк конфликт с миналото и на практика да предсакат: извинявам се за тази а, полужаргонна дума, а, всичко, което до този момент сме постигнали в а, подводната археология. Не мисля, че има такъв риск, защото а, а, остров Сетик и Рикюлита е паметник на културата, има си а, свои граници и, и режими и всички дейности, които се правят, става въпрос изкупни или понярния, други дейности, които биха нарушили културните пластове, а, трябва да бъдат съгласувани с Министерство на културата, трябва да, да има предварително археологическо проучване, Закона за културното наследство действа и пази културното наследство, както и Центъра за подводна археология. Това е една от нашите функции. Другите институти и, и, и, и дирекции към Министерството на културата не мисля, че има Опасност от такова естество за, за, за обектите. А как, как може там? да се гарантира, че инфраструктурни проекти, яхтени терминали, кейове няма да застрашат археологическите останки и изследвания? Пристанището е доста, то е дълбоко, то е 4-5 метра, така че е, зависи за как, какви полагателни судове се ползват това пристанище. И в момента там има големи кораби, включително на гранична полиция кораби, които си ползват пристанището, въпреки, че корабите Археологи. на гранищна полиция... Да, корабите на гранищна полиция бих казал, че по някакъв начин в поне повърхностните пластове, ги, ги засягат частично. Но, но, но това е, че ако не се предвижда там влизане на по-големи кораби и удълбочаване на пристанището, не би имало проблем. А, всъщност трябва да, се, трябва да се направи оценка, какви са плановете за какво пристанище става въпрос но не е задължително там пристанището да а, по някакъв начин да засяга културното наследство, но разбира се всеки един такъв проект той минава през съгласуване с Министерство на културата и с Центъра за подводна археология така че ние контролираме там да не се случи нещо, което да, което да каже отрицателно въздействие върху културните ценности и културните напластявания. Център за подводна археология е гаранта. Това искам <laughs> да, <laughs> да <laughs> чуя. <laughs> да, това да. искам да чуя точно така. се си основателни, важно. защото всяка една строителна намеса крие рискова, особено, кое така а, нали, някои други интереси над, надделяват. Впрочем, самото пристанище в Сузопо, но то е строено при едни и други времена, доста е усъкатило е, едни е, точно праисторически селища и сега е, археоложите, ръководени от е, доктор Прахов, е, е, прочват, успяват да проучват една много малка част от е, едно подобно е, селище в, е, така, във, вътре в района на пристанището. А, голяма част е изядена, непроучена. Не, не, не, нали? Трудно ще разбереме, ще разгадаем. Затова сега това селище, което, или селища, които дават знак, че, са, че се намират някъде а, между Ахилой и Поморие, а, са така много обнадеждаващи, че може да се проучат в цялост. Нали така? Докторе... А, така е. Прочваме Судобовското пристанище с колегата доктор Калин Димитров. Открихме, че не, а, че не всички пристанищни акумулации и веще останки от праисторическите селища са засегнати. Това селище е при Ахилой, което споменахте. Надявам се да го открием и да го поручим. За съжаление за сега. Аз сме свидетели на това, което е разрушено от него и изхвърлено от вълните на брега. Което е интересен защо се случва именно сега това? Дали е сързо са климатични промени с някакви по-голе, силни бури? Да, ние а... ги чухме тези въпроси и в филма на Мария. Аз ще ви прекъсна тук, ще ви благодаря много доктор Найден Прахов и ще пожелая успех на усилията на Центъра за подводна археология, от който очакваме и много сериозни гарантии за запазване на културно-историческото наследство там.